Bai, bai jaionet eta bai gaztetxeak izan ere, jaion duela mar urte batean, e, jaion batean, okupatu zen lehengo aldi zirungo gaztetxea, etten izan irungo lehenengo okupazioa, binean izan da, ba, gehien iraunduena, eta, bueno, behiko zidegoa mar urte duze, ba, lanean hiridela lakasita gaztetxea, eta urte ez urte, jaion antolatzen. Ata bat duzen bezala, ba, beti... Eh, Le Maalda batzuk alera ateraz. Aha. Uh -huh. Bueno, e, hori aipatu bar dugu, ez dela ba musika besta konbentzional bat arrunta horren, bueno, ba kamioneta baten gainean egiten den kontzertu ibiltari moduko bat. Hori bakarrik ez, hori ere bada, baina hori bakarrik ez edukia e, badu aldarrikapena ere eta karakterizazioari dagokionez, bueno, Jaion Zirkus, eh, zenburpean iraganko ira da laromata hontako Eh, bueno, ba bat eh ze, zein izango da aurtengo, bueno, ba, leloa eta seri aldarrikatu, aldarrikatu nahi duzue aurten. Ba, ba, bueno, e, urtero bezala e, Aurten aurrean jaio, zirku jaiuan da, Zirko bat izten da irunera, baina bueno, eta izango dirunen dagu zirko bakarra, izan ere San Juan plaza mundalean e, baditugu paiazo batzuk eta badu ba, zirko bat eta bueno, ba, kaleak okupatu bete bezala Ba, gure aurten golema da, e, udaletxeko urramitea eta diru publikoa jesti dutenak e, mago batzuk direla eta diru e, publikoa pribatutan biekatzen dutela eta, bueno, ba, aukiko ditugu gaita horren ondorioz soka baten gainean, gari zen, pertsonak ba, egun baten haitxea daukatena eta gian, ba, hurren gogunen etxerikanez daukatenak enla kuerdaz loja esaten dena hibiltzen direnak edo hipotekaren inguruan eh ba, egin dituen eh de sautxiada, e, aitatuko dira, kalerak dira eta eta bueno, eta ez bakarrekan hoeite, asko ere pertsonaga, pertsona, pertsona idialgoko ditugu, besteak este baita munitat, izango direla eh udaletxeko domadoreak, ba nerei gaituzenak moskuko basapiziak mm. no parecen artean anauki eta, uh -huh. eta eta kontrolatu ez da. Hor ikusi dugu, ba, bueno, e, nola uda, irengo ugalitxak e, beste herri batzetan batatuko gentrifikazio prozesua martxan jarri nahi duela eta bai egituak eta bai Mozkuko jendea bertatik anbotanei gaitu zela, gaztetxea ere bai mea txutean nago duela urtetik jo batetatik anproiektu desarroillista bate bat ikan. Eta bueno, bai horrekiko ditugu do, ma, do matzaileak ezta, haipatu e, e, ba, hastia edo Gure publiko ardira pribatu bilakatzen duena, hor ari gainean igiltzen diren bizitzen diren pertsona prekarioak eta ir, irungualkatea baita ere presente izango da, ezta? Horrika, horia. Hori izango da edukiko dugun basatisti harri eh, eskutsuena eta hori ilustro santarikoa da, iruburu osatutako iruburu auzu harri eskutsu dituen ilustro bat eta bueno, hiruburu hauek Santanoren aurpegiak ditu eta bueno, ba alde batetikan CIR hori e, atzimoiko zerbitzuak edukiko ditu, eh beste alde batetikan horia Egitura uh -huh. Publiko Desberdinak, ba bueno, ba alkatea erabiltzen ari dena, ba azkenean ba beraien diru pribatua identifikagileago aurritseko. Oso, ongi, e, esango dugu, bueno, azire batean boster ditan esan dugu abiatuko dela, baina bostetan izango da e, Irungo, ose, Moskuko plazateke abiatuko da, e, aipatuko ditugu baitaren bueno, ba, musika izango dela baita e, Bertan, e, gobsai pitilin taldea, e, musika taldea izango dugu Eta, bueno, ba, ibilbide guzti horretan zehar sexpistol taldearen, ba, bertxioak baita, eskainiko dituzte Gero baita, mm -hmm. bueno, ba, kontzertuak izango ditugu, ba, Lakasitan, oza, hor, pizka bat baita ere Behin amaituta, ibilbide amaituta, e, ba, zirkoa Lakasitan amaituko da, ezta? da? Ba, da, eh, bueno, eta urtero bezala, miro Lakasitan, kontzertu gehiago egongo da e karrera 5 eureren trupe izango da kontzertuena, eh horrekin aipatuko dut, ba guzti dauten dela eta txitzaiaia ja urte guztian behar, eh ja orain fin den karrera bakarretarikoa gaztean, beraz ba bueno, hortxe ukiko le ditugu, ba Prison Tarrandeiesan, Señories de Basque beti, eh lema aldarkatzaile batzuk aukiko ditugu atzean eta Eta gaur egun gobera beti jaia egiten bineonlakazita eta okupazio mugimendua gabesten e, Gaur egun dagoagun goera gerozita eta zaiagoan ez da? Gerozita repreziboagoan, gerozita ito... Ito, ba, ito eta, garria... Zaiak era ahondiago aldirenean Orduan, ba, ez dagoa zuko bai Moskura ratxaldean gerturatzen aldiren Ba, pertsona guztiak baita familiei egiten diagunekin diagun, eta hortzeko oso, oso politia izaten delako eta gero baita gagoean hori ba, eiz dugu aztu behar hor e, gau dela okupa, e, kaleak okupatzeko, espaziok okupatzeko eta beste dizitzen mota desberdin bat aldarrikatzeko mm -hmm. Bueno, e, Deialdi Azabaldoko dugu noski, antzeta irroteko lagun eta entzule guztiei ba, larun bat honetan e, jaion besta honetan e, parte hartzeko eh gomenda, diegu baitare, bueno, edo animatzen baldin badere baitaren mozorrotuak agertzea, ez? Mm -hmm. Hori da. Bai, eh. Du, sendea mozorraren atal batzuk e, banatuko ditugu, baina hori, ba, geranaz, gerana desarro, ha berduko gera basapistis e, e, eta eta bueno, ba, hori, ba bakoitzak era batean mozorratu dadila, bai e, zirkoko pertsonaien bai batzatiziz edo nahi duena, ze agertu dadila noskun, e, arratxaneko goztetan esan dizun bezala uh -huh. bueno, ba, Guzti, daialde horrekin galditzen gara june ezker mila gurean izategatik, mila ezker bai,